Rugăciune pentru taina și porunca bucuriei. Doamne, Isuse Listoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și te stăvim și smuțumim, mulțumim, fiindcă porunca bucuriei ne-ai dat. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. De aceea, această bucurie deja o trăiau ucenicii tăi, când chinuiți, se jertfeau. Bucurați-vă, în ziua aceea și te săltați, căci iată răsplata voastră multă este în cer. De aceea pentru noi, ca pentru ucenicii tăi ai rostit. Nu te teme, turma mică, pentru că tatăl vostru a binevoit să vă dea în împărăția. În pilda cu aia cea pierdută, taina și porunca bucuriei ne învățat, că așa și în cer va fi mai multă bucurie pentru un care se pocăiește decât pentru 99 și nouă de drepti care n-au nevoie de păcăință. De aceea, taina bucuriei s-o trăim ne-ai făgăduit. Orice veți cere, de la Tatăl în numele meu, cereți și veți primi ca bucuria voastră să fie de plină. Pe noi, prin cuvântul Tău, ne-ai când ai rostit. Deci și voi, Acum sunteți triști, dar iarăși vă voi vedea și se va bucura inima voastră și bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. De aceea te rugăm și te așteptăm când la cea de-a doua venire a ta vom cânta slavă întru cei de susul lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoirei să ne dai un loc și un nume nou veșnic și nemuritor în împărăția ta.